свого державного життя. Четверте. Громадянство Української РСР. Українська РСР має своє громадянство. Всі громадяни мають гарантовані права та свободи, передбачені Конституцією України і міжнародним правом. Українська РСР забезпечує рівність перед законом Громадян республіки. 5. Територіальне верховенство. Українське РСР здійснює верховенство на всій своїй території. Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди. 6. Економічна самостійність. Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. Народ України має виключне право на володіння, користування та розпорядження багатством України. Сьоме. Екологічна безпека. Українська РСР Самостійно встановлює порядок організації охорони природи на території республіки та порядок використання природних ресурсів. 8. Культурний розвиток. Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації. Гарантує всім національностям, що проживають на території республіки, права їх вільного національно-культурного розвитку. 9. Зовнішня і внутрішня безпека Українська РСР має право на власні збройні сили. Українська РСР має власні внутрішні війська та органи державної безпеки. Десяте. Міжнародні відносини. Українська РСР як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, бере участь в діяльності міжнародних організацій. Українська РСР Виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування. Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. На юридичній підставі декларація є основою для нової Конституції законів України і визначає позиції республіки при укладанні міжнародних договорів. Необхідно враховувати, що декларація була прийнята, коли ще існував СРСР і була спрямована на забезпечення суверенітету України у складі СРСР. Тому окремі положення декларації застаріли. Хоч в цілому вона не втратила свого значення і зараз. Глава 2. Акт проголошення незалежності України. Юридичне закріплення повної самостійності України поза СРСР було здійснено актом проголошення незалежності України прийнятим Верховною Радою України 24 серпня 1991 року. Суть цього документу полягає в закріпленні трьох головних положень. Перше. Проголошувалась незалежність України і створення самостійної української держави з офіційною назвою Україна. Друге Становилося, що територія України є неподільною, єдиною і недоторканою. Третє. Закріплювалося, що з моменту прийняття акту на території України діють виключно Конституція і Закони України. Глава третє.